Spoilervarning, vi förstör allt! Mina damer och herrar, varning! Det har skickats tillbaks mördarrobotar till vår tid. Men var inte rädda, för Spoilervarning är här för att ledsaga er genom detta mörka öde. Ja, visst alltid. Dagen ska komma när vi gjorde så hemska program att... De bokstavligt måste skicka mördare genom tiden för att stoppa oss. No, om inte något annat så visar det att någon lyssnar. Det är sant. Man kan inte sätta ett pris på framgång och berömmelse. Och mm. När kommer det att börja leda till pengar? Um, i ifall någon robot från framtiden bara vill informera. Jag menar, det tycker ändå det är det, det schyssta att göra innan man börjar hageljevära nära oss. Ja, och vill ni ge er egna input så här om hur vi kan uppnå denna rikedom. På annat sätt så kan ni också skriva in till oss på Twitter. Där vi går om trigger -podcast, och att Triggervarning1. Mm. Och vill ni bara hjälpa till att påkynda den här utlovade framtidsdystopin så kan ni sätta två strån i kors på triggervarning på Facebook där vi heter Triggervarning mm. Precis Leta efter bilden med det stora arslet som leder till de stora arslerna Man kan ju åtminstone inte säga att vi, vi försöker dölja oss så här på, på internet om, om det då är det som den nya artificiella intelligensen då ska använda sig av Vi blottar såväl som rumpor Dessutom så tycker jag att vår marknadsföring är ju ganska uppenbar. Man får vad man betala för, sa han om programmet som var gratis. Anyway, <laughs> uh, ja. Uh, men igen så har vi ju nu då fått uh, Brodersnäva framför en riktig vinnare. The, uh, Terminator Dark Fate, eller avslutaren Mörka fatet för alla icke-engelsktalande där ute. Och vilket mörkt ja. fat det var. Jag skulle nog kunna stanna ja. inne i vitrinskåpet. Alltså fy fan? frågetecken. Jag tror, ja. jag tror jag ändrar mitt frågetecken till en, till en manhaft interobang. Att what the fuck. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag, jag måste säga att jag, jag blir glad åt att interobang får, får komma tillbaka ut på scenen. Jag skulle vara väldigt bekväm att helt diskutera användet av Winterobang i den moderna nätanvändandet och skita i den här filmen. För att ja. fy fan med rätt tonläge. Ja, det här var ju definitivt äh, inte vad man hade hoppats på. Men jag tror det är som fysiskt omöjligt att göra en bra Terminator-film. Det går inte och det är onödigt. Och please, motherfuckers, stop För, Ja. okej, okay, alltså, det är som en sak när Kristanna Loken springer runt och liksom gör bort sig. Men, men Arnold, Linda, liksom, you old prostitutes, why? Why? Ja, ja, so, det de här, det, ja. <laughs> ah. Å ena sidan för jag försökt glömma den här filmen efter att jag såg den. Uh, men men, men nu, så att jag, nu börjar den här känslan komma tillbaka igen. <laughs> det här, den, den var ja, frågan är liksom, varför, varför har det gått med på en sån här film, speciellt när den uh, när jag känner att det inte är en värdig fortsättning? Ja, men ingenting är en värdig fortsättning. Att, det är som ni kan inte hoppa det två. Men jag måste ju säga. Jag är inte helt säker på hur. Att nog finns det ju historia kvar. Som är att berätta. Men det är just ja. det här. Att vi lever i den här tiden. Där folk konstant försöker hacka kakan. Och äta den samtidigt. Och jag säger att ja. nu måste ni göra ett val. Antingen så låter ni T2 vara exakt där den är. Och försöker att inte kanibalisera delar av den till ett eget urvattnande shit. Eller så gör ni en helt ny läs originell historia. Ja. Att det går mm. inte. Ni kan inte göra om T2 och kalla det för en ny film. Och det spelar ja. ingen roll att ni dödar John Connor. Upps! Uh, spoiler! <laughs> Att, liksom, ja. it, it, it does nothing att, Ni måste mm. ha en historia att, Det här är liksom en sån där liten fuskklapp som ska måste nålas fast På varenda Hollywood-skribent Att liksom Måste ha en historia Måste ha en historia liksom, Det är ja. superviktigt Det är det där som gör att folk kommer ihåg filmen Ni vet, mer ja. än en månad Efter man har sett den Ja ganska grundläggande mm. kind of your gerb ja. ska vi nu ska vi, ska vi nu för att vara så här vad ska jag säga, konsekventa eller, eller kanske gå, gå vägen med som, som andra kanaler kanske ah, ah. brukar göra när man diskuterar filmer ja. borde, vi, borde vi ta och berätta helt kort att vad, vad den här liksom premissen här är får jag om du vill för all del. Ja. Då, äh, det kommer en ny avslutare. <laughs> och äh, ja. Han, hundet vill döda. Och sen så springer folk runt. Som ja. På en massa ställen. I flygplan, under dammar etc. Och sen ja. dödar de den. Och sen är filmen liksom. Käck, nu är det slut. Och ja. Både bra vad den bra sammanfattning? Uh, ja. ja. Saker som händer du... inom Fingersitat. Ja. Jag tyckte bäst oh, oh, att man får till oh, den där i, platsen och var på den där platsen och så börjar folk skjuta. Uh. Och sen får de till nästa plats och så börjar folk skjuta. <laughs> jag glömde nästa yeah. vart bort den där kritiker rosade scenen där mitt emellan när de var på ett ställe. Yeah. Och, och sen, ah, fuck, jag minns vad som hände. Kanske någon började skjuta If Maybe I don't ja, know. Det, ja. kan, det kan ja, mycket det var, väl vara Det var bra ja. Så, good, good, ja. good stuff men, men, det, there. Men, men det var som Du, du kommenterar ju att den här filmen Försökte uh, Nästan ta liksom scen för scen uh, sådär, Och göra en En ny En ny variant Av uh, The Terminator 2 Nej jag sa väl aldrig scen för scen Men som de bästa. Nej, nej men alltså att det, men, Ja men att det är De bästa av de här Scenerna och tänkte att, nå, att hur kan vi göra Göra någonting liknande Så att man kan känna igen Den där mm. göra, Inspirationen Från jo. Från det tidigare att det, mm. det, liksom, det det var som Eller, eller den här tanken Som du sa att när, de, när de hade dödat John Connor då Och att den den egentligen Ja, jo, precis. Mm. Okay. Äh, och att den, den framtiden då inte existerar för att det hade redan förstört äh, det här mikrochippet som, som då skulle skapa hela Skynet. Mm -hmm. äh, och, jag, och jag tänkte så här att, okej, okay, får man då må hända, se någonting nytt äh, så här vad gäller hotbild då. För såklart så uppstår det ju en, en, en ny, ett nytt hot i och med att det uppenbara sig. Då en, en ny mördare då, eller avslutare om vi säger som så Nå, så konsekvent, det är ju jo, jo Avslutare sen, låter ju minst lika häftigt som Terminator Ja, precis Det, det är ju sant Och, och sen uppenbarade ju sig enligt, enligt regel också en, en representant för motståndsrörelsen mm. Men, men den här gången om... då en en uppgraderad variant, så att säga, en, en, ja, vad ska man säga, en cyborg, en android, vad ja. ska man kalla den här individen, den här no, men äh, Grace. En, en cybernetiskt då... förstärkt individ. Ja, tack. Trigga varning. Ja. Ja. Ja. Och, och den här... Antog du just uh, hennes... Kön och eller uh, sammansättning och eller identitet och eller affiliation. Eller kanske du till och med kikar på religiös åskådning. Du min herre är den bäst. Du passar inte vårt PK-samhälle. Hon är en stolt, uh, cybernetiskt förstärkt kvinna. och behöver inte böja sig för dina maximer. Jaha, men nu antog mm. du att det var en kvinna? Men, hon hade ju nästan tutt av att se problem just så okej okay när jag gör det för, för yeah, I'm, I'm down with it ja. ja, men den här grunden grunden är ju så lik som den bara kan vara jo, den här ja, filmen också. är väldigt woke och det är vi också ja, no, det var inte det jag menar men snarare det här att det här upplägget ja. blir, blir så lika mm. att, att det, det finns liksom, den där formeln följs precis där ja. uh, Istället för John Connor som varandes den, den här figuren som behöver beskyddas så mm. har vi då uh, det här Daniela Ramos. Mm. Den lilla mexikanska flickan som kunde. Ja. Hon var nu hon var med hon i hela filmen. Yay! Ja, alltså det, det, det kändes att hon på många sätt var hemskt passiv. Ja, men okej. Okay. Så här. Folk har ju argumenterat att, var inte Edward Furlongs John Conner ganska passivitet? Var, no, no, he wasn't. no. Han var ju no. liksom han var ju, skulle säga en bones karaktär att han var ju som moralen genom hela filmen. Dialogen var fundamental och liksom som en polariserade sida åt Arnolds känslor och alla mördar. robot. ser att ja. de varningskritiker osade recension av Terminator 2 Judgment Day. Nu tillgänglig alla mm. väl sorterade varuhus. Och eller när jag handlar. Mm. Precis. Där att ja. tystnaden lägger sig när jag, när jag liksom drömmer mig bort i framtid där programmet faktiskt betyder någonting. <laughs> mm. Men den här karaktären så var ju som bara, men, nu, uh, guess what? Att, uh, nu är det 2019 eller 2020 om vi går med filmens mått. Och eftersom yeah. hela den här framtiden, precis som det här programmet är väldigt woke, så behöver vi, vi för det första uh, föryngringsteknologi. För att, that's the hot yeah. one now kids. Att uh, yeah. redan förra veckan, eller för två veckor sedan, om ni kan minnas så långt tillbaka i tiden, så gjorde vi den recension recensionen av den här Gemini-man. Och, uh, mm. yeah. Och det är ju bara en i en lång rad av filmer som kommer rakt in i din äthinna. Som måste köra med sånt här. Men nu får vi se en ung uh, Linda Hamilton uh, i början av filmen. Ja. Hennes uh, John Connor då tas ifrån henne. Åh! Så vi behöver ja. en ny John Connor. Självklart ska den nya John Connor vara en kvinna för att, why not, liksom du kvinnor. Och som nänna, totally cool. Och hon är nog en mexikansk kvinna. Hon, och hon tar nog hand om sin familj. Hon kämpar nog för arbeten. Hon... Men sen är hon ganska passligt, tyst som resten av filmen. Hon är som med och hon måste som puffa henne ur vägen så att inte hon blir skjuten. och Ibland så yeah. när det är passligt så brister hon ut i där filmatiskt kvinnligt raseri. Men att är hon som, även det är fantastiskt viktigt för filmen. Nej, det känns men en otroligt lång och pålagd eskortuppdrag i moderna skjutarspel. Så att ni måste ju skydda John. Jag, jag menar. Uh, whatever hon hette. Natalia Race. Nej nej det är ju innan. Dani ja. Ramos. Daniela Ramos. Ja. Ja. Hon får inte hon. För sen i någon blir hon tuff. Ja. Okej. Okay. Ja. Vi, vi väntar ja. fortfarande. Men. Ja. Liksom, ifall du inte tycker att det som är tillräckligt mycket kvinna. Bröl med liksom Daniela Ramos. Och Sarah Connor. Jag menar, du har ju både Arnold och sen så har du Rev-9 uh, som mm. är ju den nya Terminator. Jag vet inte vad de kommer på de här benämningarna. Rev-9. Jag kommer att börja referera till dem som Reven från och med nu. <laughs> så om du inte klarar av Terminator och Reven för det blir ju nog, känner, ett känner väldigt stort sausage party. Så då har vi satt till, bara för dig så har vi satt till ännu då, en person. Vi har den här otroliga Mackenzie mm. Davis som Grace. En soldat från mm. framtiden som blir subanätiskt förstärkt som vi diskuterade. Bara för en ja. riktigt liten stund sedan. Och ja. äh, vad gör hon då? Um, no. hon, hon, hon är mm. hög på mediciner. Ja, alltså hon har som framtidsdiabetes där man måste insulin när man är låg på blodsocker. Och sen har hon tydligen en massa andra grejer också. Fick hon därför att hon är subanätiskt förstärkt ingen värld uh, hade, hade hon bara det för att framtiden hade hon för att hon är den sjukaste människan som någonsin har ja. existerat och i ja. vilket ja. fall var förskickat ja. tillbaka henne men you know ja. det här är saker som man skulle fundera på i en, i en film som var en historia eller en plan men att jag bara poängterar nu ja. att vi satt till världens ja. sjukaste kvinna därför att ja, men, men, men nu, nu i all ärlighet så sa, de att, sa hon ju att hennes uh, matsmältning hade blivit omprogrammerad. Men, som, men det ja. verkar ingen alltså, sens? Nej, nej, det gör det inte. Men, men de, de försökte med en sån away line så line. De försökte sätta in det i dialogen. Men, men det... det... Det, det, som du sa, det finns ingen logik i det ja men okej, okay. alltså bara för att nu tala som en person jag menar min egen lilla flicka har diabetes så att inte sitter jag liksom att det görs inte 100% korrekt men jag bara säger att om det är en big deal liksom, varför ja. kan inte hon bara ha diabetes liksom, varför ja. måste hon ha liksom vad var det liksom så konvulsions stoppande mediciner och varför tar hon insulin ja. när hon är liksom låg på blodsocker? Det då man ska äta. Till exempel ett bättre koncept som har använts förtjänstfullt tidigare i filmer från liksom typ 50-60-talet. Så att okej, okay, du är liksom förstärkt så du har en mm. kraftigare metabolism. Så du måste äta you know, food, ja. din mat ja, namn. Så so, behöver man ju som alltid gå efter 17 bäckar efter vatten, att liksom, what, what is this shit? Det mm. här satt vi, sat vi in, så so vi fick ha en scen i ett apotek där Danny drar ett vapen. Yeah. So, really, Nikola Smith kom på något annat sätt att göra det här. No, no, because mm. you see she cares now. Right, right, right. Okej, okay, right. Men som, <laughs> okej. Okay. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Ja, men, men, har, ja, men alltså, sorry, om, det, om, om det där är... karaktären i den här filmen kunde high-fiva med sina fittor så att they would men att uh, I, I, I, I'm sorry liksom. som, som köparen av jötsel och luftkäppet sa, uh, this shit won't fly jag kommer inte köpa det här så att, not buying it, no uh, och då har vi inte ens mm. gått in på de manliga karaktärerna men de är ju bara giftiga mm. och så you know, whatever men det känns som att den här Terminator-filmen börjar ju först liksom när Arnold kommer. Innan dess är det ju som bara no. världens mest inkompetenta kvinnor som slåss mot liksom, en robot som försöker kanalisera Robert Patrick så dåligt. Ja, att jo, jag, alltså jag det, vet och det, det är nästan pizza. Liksom. Ja, och det, jag tycker alltså att där, där till. Alltså, om man, om man ser på den här liksom porträtteringen som, som du också nämnde att det har ju försökt göra det samma sen mm. Terminator 2 eller i och med så har alla de här fienderna antagonisterna mm. alltid försökt vara äh, det här äh, någon variant av just Robert Patricks t 1000 mm. Mm. Och, och jag, jag tycker att det, det är en sån fantasilöshet där. Och, och, och det samma tycker jag att gäller, gäller faktiskt en helt så här liksom, aspekt av det här. att Varför skulle ett, äh, en, en artificiell intelligens med en totalt annan grund än Skynet? Denna, mm. denna famösa Legion som då är den nya tidslinjens äh, hot. Mm. Ska du vet att det är allvarligt när det kommer en World of Warcraft-expansion och döda Ja, exakt. Mm. Ja, tänk på det World of Warcraft som ligger bakom det här. Men ja, uh, den håller. långsamt nevertheless... på att döda mig. So. <laughs> it, it would <laughs> children, it, it happens right now. Men ja, gå on. Jag kanske <laughs> är men, lite men, påverkad av har... Bliskon. Ja, men, yeah. mm. yeah. yeah. men du har, du, du har en... Uh varför skulle den skapa exakt samma modells mördarmaskiner då det är liksom, liksom jag tänker liksom, är man så fast i det där att man måste göra en, en i princip en kopia på Christiana Lockens karaktär från Terminator 3 med, med den enda skillnaden att den här kan separera sig i två. Ja men som Terminator-film efter två år. Så jag riktigt säker hur denna tankeprocessen har gått. För de har gått att, okej, okay, som, exakt som Robert Patrick men med en gimmick, right? Ja. Yeah. Att Kristanna Loken förutom att hon var kvinnlig och kunde liksom låsa upp sina tuttar. Så ja, men det var väl Robert Patrick hon kan analysera. Vad gör, ja. äh, vad gör nu då äh, Gabriel Luna i den här filmen? Nå, I princip Robert Patrick, men han är liksom en Transformer Pretender. Så han kan liksom bli en flytande robot och han kan lämna ett starkt robotiskt metallskal efter sig. Woo! Ja. Liksom Och det här är en så stor grej de har det till och med på liksom posters av den här filmen. Så det spännande. Ja. Men, guys, det är liksom inte häftigt. Det är ganska gay. Så ja. Plus att uh, man märker att T-2 gjort som allting rätt. Därför att de kan inte som gå vidare. De kan inte släppa, liksom, Robert Patrick. Han gjorde en så bra tolkning att alla måste efterrapa den. Och bara liksom själva designen av den. Så att i T-2 var den jättestor sak för att alla som har sett original Terminator uh, så vet att um, det som var liksom den stora grejen att Arnold för det första så var det Arnold Schwarzenegger. Så att när mm. en sån jävel kommer efter dig så att den där då att kanske sitta upp och åh oh, fuck. Det är kanske ja. bäst att springa nu. Och det här var liksom 1984. Mm. Men där var ju ja. hela grejen att den här mördarroboten från framtiden. Som ser mänsklig ut. Så jagar dig, den, den, stannar in, den, den slutar inte, ja. den liksom. Skjuta sig genom en hel polisstation för att komma till dig. Ja. Uh, och att du. Det är som en maskin. Och där där i ligger uh, hela den här poängen där. När du kommer till 1991 och 1982 så då har du samma mördarmaskin. Och liksom vilket absolut mindfuck. Liksom när Arnold visar sig vara the good guy. Ja. Att jag menar, skulle det där mm. vara idag så skulle vi redan veta det ett halvår på förhand. För de skulle spoilera varenda trailer. Men då så ja. var det ju som i biosalongen så liksom kät ju en tegelstand. För de var som att, fuck, no way! Och att, ja. Men det här var på en tid när liksom folk fortfarande hade en käl. Både filmmakare och biopublik. Ja. Och de satt ja, in och, och, och titta på jag, trailer som avslöjade ja. allt. Ja. Men, men yeah, ja. I'm going off on a tangent. Jag ska bara avsluta den här. Men okay. då hade Robert Patrick. Liksom, ja. Arnold är liksom, jo han är beskyddaren. Och liksom hu mm. hur lär vi oss inte att älska Arnold tills han slutligen faller ner med tummen upp i lavan. Oh! Ja. Men han är ändå liksom han är stäl, han är klumpig. Uh, den här Robert Patricks karaktär är smidig. Han är flytande med alla referenser. Mm. Att han ja. han är liksom fysiskt sett mindre och kanske liksom svagare än Arnold. Men Yeah. Han är så gott som oförstörbar och liksom kan formskifta. Fuck me! Mm. Att liksom, det är en helt annan nivå av liksom, oh damn! Att det här är skrämmande. Yeah. Um, att det faktum att du bara sätter in en ny robot som kan formskifta och aldrig lär. Yeah. Det är inte riktigt samma sak. Du kanske mm. ska testa någonting nytt och du menar någonting nytt som det är någonting helt nytt. Ja. Yeah. Någon borde riktigt omdefinera för de här människorna. Vad betyder det nytt? Hur skulle det vara om yeah. vi skulle käla de här grejerna? Hur skulle de vara om vi Nej. Nah. Hur skulle det vara om vi kom. You can do it. Kom på någonting som. Yeah. Yes. Som vi inte har gjort för. That's it. Yeah. Mm för mm. eh, precis som du säger det märker ingen sens att Skynet och Ella Legion skulle sända samma sak varenda gång att, mm. jag menar att man får ju den här massproducerade som så här uh, assembly line i den, att det är som tusentals Terminator som bara skickas tillbaka men å andra sidan alltså, vi ska ju gå så hårt in på premissen för Terminator för att oj nej liksom uh, konceptet för Terminator är egentligen ganska urvattnat. Att Jag menar, för att vara helt ärlig om den vill jag undvika nu John Connor överlevd. Så men, men, John Connor befann sig i den här staden vid den här tiden. sprängde staden, okej. Okay, yeah. Och det andra var mm. liksom, om du har en supersmidig robot från framtiden. Så att, Varför skickade du honom till en ja, Vi tror att uh, John Connor så var på picknick här den här dagen. Skicka dem dit liksom fem minuter innan och så ja. vallar den in i parken och skjuter runt sig. Åh oh gash nu kommer John Connor undan igen. Damn. Men som att, nej nej nej. Här bodde han. Gå dit. Mm. Liksom du kan vänta år om det krävs. Och sen då kommer han ja. med fylla från barnen då så okej okay, no, men Dan Ja. Inte in, ja. behöver man alltså. Ja, precis. Och jag, jag förstår premissen att liksom här kommer den här maskinen och den stannar inte. Och den känner ingenting att bara gå framför dig. Men det finns också den här effektivitetsaspekten. Och att mm. jag vet att den är inte som i fokus i varken ettan eller tvåan. Som jag nu håller upp som standarder. Men ja. den blir ju som dummare ju längre du går. För det känns som att de här Terminators istället för att gå rakt på målet Så går de den absolut mest långa vägen runt. Och den enda orsaken ja. att de gör det är därför att jag vet att de, en, de här producenterna försöker infla så många uh, öronbedövande actionsekvenser som det bara går att trycka in i filmen. Mm. Ja. Och det är ju nonsens. Ja. Men, men, men, men det här måste ju förstå bara för att du är en, du är en uh, effektiv uh, liksom, konstjord uh, mördarmaskin. Så, så betyder det ju inte att du, du skulle sakna den här känslan för när det är dramatiskt korrekt. Det är skapar. sant. Alltså vi väl ju väldigt lite både Skynet och Legion. Kanske de är ja. riktiga drama queens där inne i sina alltså, processorer och bara <laughs> alltså, som att Alltså, hur kan vi skapa mest fuss? <laughs> Precis. Ja, ja. ja alltså, och, det, och det andra så skulle ju vara, alltså egentligen om man tänker att en, en sån här robot då, eh, anno 2020, uh, mm. så uh, skulle inte en av de viktigaste aspekterna där egentligen vara det som man i uh, World of Darkness kallar för maskeraden. Sure. För, du, för du skulle ju vilja se till att det, inte människor, att det inte sprids, att vad är det här för någonting? Varifrån kommer det här? Vad är det för process som skapar det här? Och då kanske leder till att uppsi, de gör någonting som man inte vill. Alltså det är ju det att om du har, nu har du en terminator som lyckas med sitt uppdrag men sen blir exponerad. Och ja. när skjuten är satt ur kommission. Så när människor börjar mm. titta på den här så att i något skär kanske någon sätter ihop ett och ett. Och att det är ju ja. också kanske inte sådär mega jätte superbra för. Skynet och eller Legion. Och man tänker att det här borde också kanske vara en logisk tanke. Att som, hey, som, don't create a grey. Plus att inte hela idén från första början att de här ser ut som människor så att de ska kunna som blanda sig med människorna och infiltrera. Yeah. Att yeah. Det är ju inte är så bra infiltratör som att men här nu mitt på barnhemmet mysloken. No om jag skulle ta ut fan, båda mina utsinn och bara... Har jag nämnt att det är ett filmkamera här idag som direkt sänder i alla staterna samtidigt? Ja, no men, det här är väl mest passliga att rida in liksom på en stor liksom. Woohoo! Med en cowboyhatt. Så att, notera referensen. Nej no, no, men... Mm de är som så otroliga liksom dramaqueen att det är ju som helt otroligt att alltså, som inte alla liksom ja. står hej jag tror det är skynet jävla skynet ja, ja. Alltså, det, alltså, det, fattas, det fattas ju bara att de skulle, att att alltså, den här nu då kallar kallade som du kallar så fint för reven så alltså, Re, Rev reveneinen antagonisten ja. skulle gå omkring med ett med en logo Mm. På sin rygg som hela tiden skulle visa någon liksom sån här legion-figur uh, uh, liksom, uh, eller någonting så här. Något som hela tiden skulle avslöja så där att Aha, den här är ond, oberoende vilken form den har, så är det här märke alltid där för att visa. Nej, men, att det, det, det är fem här: en femåring-systemet liksom, att tänka på. Liksom. ja, ja. Oh, ja men varför går runt med en stor sån här, liksom, bricka på bröstet där det står att fråga mig om den dystopiska framtiden där du inte lever med <laughs> på grund av maskinerna reste sig Ja, alltså what the fuck att, ja, men, men det är ju det här är, right. <laughs> ja. ja men inte vet jag liksom, varenda gång man någon som håller fram sånt här att ja, det här märker inte så mycket sens så blir som alla i teamet. som, ja men uh, hade du noterat det är Tim Miller som regissär och han gjorde Deadpool. Ja, so, det, är, det är ju sant. Mm. För att du vet, har man gjort Deadpool så, då, så blir ju automatiskt allting bäst. Ja, Så so, uh, ja. No, det, no. det var ju tyvärr inte. trots att de hade både Linda Hamilton och Arnold Schwarzenegger med här. Okej, okay. att Kanske det är dags att tala lite om dem då. Så okay, ja. om, om vi börjar med Linda Hamilton. Suga lite ja. på den stora öster, österrikiska karamellen som är ah, nult, att Linda Hamilton. Ja. Uh, vad gjorde du i din, ditt otroliga, din otroliga återkomst till Vita duken? Um, no, jag är Ari Jag är så Ari Ja, ja, okej men vad gör du med jag är, ja, men, jag är arg. Okay. Yeah. men alla ja, men kvinnor i filmer är ju Arja hela tiden det är, de. det är de. men åtminstone fick hon ju säga den, den klassiska repliken ja att hon ska komma tillbaka ja ja ja precis jo. Jo, för att det är ju hennes replik och, och, jag, och jag måste ju ja. säga det var en sån där moment där alla apor i biosalongen liksom. <laughs> och att, känner du igen varifrån repliken kommer känner du igen varifrån repliken kommer vem är en duktig pojke och vem är en duktig pojke wow att som, det här var en sån riktigt sån där liksom rössapa filmer, där ställer Pavlovs hundar och drägglar högt liksom, till alla såna här. varenda referens så äter de upp Ja. Lapar upp det liksom, det helvetiska fatet som är referensbaserad drama. Mm. Att, vad säger du? Är den här filmen inte en drama? Men det skulle ju indikera någon slags konflikt. Ja, men den vill ju döda den och den. Nej. Ja. Igen. Att, som, det krävs mer. Att, det här måste ju vara någon mm. sån här. Precis som vi kommer att se för yngringsteknologi nu typ alla actionfilmer som kommer det närmaste året för att you know yeah. it's a thing så, så verkar ju nu kvinnor i moderna actionfilmer egentligen bara ha ett tillåtet humör eller sinnesstämning och det är Ari okej okay, men du mm. får inte vara rädd jo men du måste som vara rädd Ari Okej, okay, du får inte vara Jo, men det är som, som rolig ömsint, stressömsint. Men egentligen är du arg. när men vad händer när du är arg då? Nå, men då är du mega arg. Riktigt sådär där du rynkar på näsan och som kniper ihop munnen och, och som bara skakar nävarna. Arg. Okej, okay, varför ja. det? Det är att du är kvinna och det är dags för kvinnor att ta plats och visa de där satans männen vem det är som har de stora kulorna här. Okej, okay, men hur är det liksom, hur, hur kan vi som särskilja mellan, när det är det som uh, apropos att vara riktigt arig och när kanske kan man visa något annat spektrum av mänskliga humör? Att det finns ju en del. Alltså, är du, är du något som det heter? I guess so. Att, jag bara säger, att som uh, hela den här Danny-karaktären. Mm, Ari. Mestadels Ari. Ubekväm och vara där så Ari, Ibland blir hon riktigt arg när hon måste göra någonting eller det inte riktigt funkar som hon vill, då blir hon arg. Oj oj. Och Linda Hamilton som Sarah Connor. Ari. Så Ari. Mm. Ari på att John Ade. Ja. Ari på på Carl Uh, en helt ny ja, unik var... karaktär som vi ska få stifta bekantskap med, med en riktigt liten stund Ari och ja. på, på, mm. på samhället Ari så Ari Ari Ari, Ari. Ja. Ja. Hon och och, henne, och hennes livs livsuppdrag är ju att bara åka runt och förstöra andra äh, avslutare som då äh, fortfarande uppenbarar sig äh, tydligen på, på olika ställen. Mm. Runt måste... om i, i USA Och det kan man ju inte göra utan att vara arg Så jag pratar med arg Nej, nej men jag, jag funderar sådär att, att, att man kanske berättar någonting om att liksom, Hur uh, får du tag på alla de här vapnena Hur, liksom, hur, hur livnar du dig på det här liksom, Rånar du människor Får du iväg med deras bilar? Säljer du dem? Någonting som jag skulle berätta för om hon då har hållit på i 30 år mm. med det här. Så skulle man ju tänka att, men, kom igen, vad uh, vad nu? Så att säga, vad, vad har fört dig hit? För när vi ser henne så är hon ju redan då den veteranen här. Mm. Men nu tror jag du inte förstår Nikolaj. Hon kan för att hon är så arg. Jaha. Men, ja. men jag, skulle vilja ha, jag skulle vilja ha mer. För jag, tänk, jag hade på något sätt tänkt att man skulle få se lite att vad som har lett, lett upp till det, det här. Alltså, nu... Nikolaj, du är en sån här riktigt typisk toxic mail. Att liksom du, du bara tycker att hon ska vara mycket sötare om hon log ibland inte menar Emma måste le. Varför beskyllar du mig för sådana här? För jag att vi tycker... i vårt samhälle kan inte tolerera nu att du liksom försöker sätta kvinnor i sådana här fack. Jag vill, jag vill att karaktären ska få mera djup. Jag vill att den här karaktären ska bli mera... Så, så kallad liksom, flashed out än vad den är nu eftersom den kommer dit som en i princip fullständigt tvådimensionell karaktär. Och jag tycker att den, den porträttering som den här karaktären, den emotionella väg, den resa som den här karaktären går igenom under filmens lopp, tycker jag att är fullständigt malplacerad där. Du vill bara fjättra stackars Linda i dina normheter och värderingar för henne att existera ett vakuum av din giftiga maskulinitet. Ja, ja. Varför kan du låta henne vara helt opassigt Och helt oförklarligt arg i varenda sen. Jag förstår inte vad ditt problem är Och då har vi inte ens talat om Mackenzie Davis och Grace Nej det har vi ju inte Jag måste ju säga hon ger ju en jättebra parallell Till både karaktären Danny och till Sarah Connor för Hon kommer från framtiden Och hon har sina cybernetiska förstärkningar Men jag tycker ja. det som hon har med sig i paketet Som gör henne som så unik och tilltalande Att hon är arg hela tiden för att det är som en, en frisk fläkt i ansiktet när man så får den här dynamiken och den här förändringen mellan de här kvinnorna. att som att, wow Vilket karaktärskalleri och, och, och vilken bra som så här, karaktärisering av alla. Men jag tror att den här helheten de tillsammans och är liksom arga som en grupp. Inte som mot varandra eller till varandra eller på varandra utan som lite förbi varandra. Så det blir riktigt konstiga energier. Det. Alltså det om någonting håller fokus i filmen. Så jag, jag måste ju säga jag är tacksam. Jag förstår inte alls. Jag, jag tycker ju att det är ju bara du. Som den typiska man du är som förstår. att, Som inte förstår att jag nu så har ju fördelar. Jag är så woke men att alltså, Good damn. Så. Jag tror just att satirmätaren inte bara gick i topp. Utan kanske smält lite. Men... Den är ju också en maskina från framtiden, så kanske jag bara gör alla en tjänst. Ja, jag har inte heller mycket att säga gällande, gällande karaktären Grace. Jag... Ingen har, ingen har. Men, men det, det var, I, igen så tänker jag, att borde, skulle det nog vara trevligt att liksom, få, veta, få veta någonting mer Alltså, jo, de försökte ju puffa in det här att hur, uh, hur uh, uh, Danny Ramos då i framtiden kommer att rädda en ung Grace då. Ja, oh, that's good, nice. Och, och, och då kommer att förena, förena det överlevande och, och skapa den här motståndsrörelsen. Mm. Och, och det, det känns som att det, det, jag skulle vilja ha något mer, kanske något som skulle ha visat varför Grace då såg upp till Danny Ramos sen i det skedet. Något mer om att, vad uh, Danny gjorde specifikt för att förtjäna den här, den här liksom nivån av lojalitet. Och jag inser att det här är ju en sak som inte, inte sades det heller exakt i det tidigare. Ja, men såg inte, de hade ju en hälsän där liksom uh, där ni kom, såg exakt ut som hon gör i, i ja, den här, den och, filmen. Prata, och prata, prata och gav åt några människor och, och sa sen att nej, att hej, nu ska vi sluta ge stryk åt varandra och slå lite robotar istället. Jo, uh, jag tror ju det just när de kommer med sitt perfekta smink i som en dystopisk värld och ger åt några liksom som försöker volta en ung flicka. I don't know. Jag, antar att de, jag antar mest att de tänkte döda henne för att hon inte ville ge den möjliga mat hon hade i sin väska åt dem. Ja ah, okej, okay. no, that makes sense I guess. No, men det förklarar väl allt då, att hon fick behålla sin mat så det, så sätta ju nog standarden för att man eh, både tar implantat och reser tillbaka i tiden för att, dö. att det, det är sant att jag, jag glömmer ju mm. ofta bort de här konventionerna av vänskap och förtroende. Men eh, mm. jo, alltså, problemet med den här karaktären är ju att Mackenzie Davis är ju en vacker kvinna. Eh, men hon har ju nu då en kroppsform då som tydligen inte alla där ute på nätet tycker om. För att äh, hon, nämligen men alltså tydligen så ser hon inte tillräckligt kvinnlig ut för många där ute. Ah, I see. Okej. Okay. Ja. Äh, tydligen då för att hon kanske är lite för lång och lite för, vad säger de, för muskulös och kanske är lite för små tutta då. Äh, och att, äh, läsa, och, och, sitter du nog och läser dina egna postar på Reddit va? Jo, att jag har ju nog skrivit ett antal här så triggade av Mackenzie Davis. Men jag blir så rasande när jag ser en jättestygg kvinna. Men jag bara tänker på poängtera ut nu lite som sådär försiktigt. Hej, hej. Ju fäggat så hade du som inget problem med som Linda Hamilton. Hon är ju inte precis alla känd för sina liksom trippel hårbröst. Att jag menar titta hur Linda Hamilton, vilken form hon var i. I är att var. Om möjligt så var hon ju ännu mer, ska vi säga så här smalare liksom non sexst en Mackenzie Davis men, nu den här filmen. Men, men men men nu glömmer du. Nu glömmer du Sami. Och hon hade långt hår. Ah okej, okay, det är sant. Så liksom det här, det här det korta håret som triggar den här alfa nu då att, liksom att jag känner mig hotad. Min penis are don't know if you want to Så att ja. Men att ja. Nu, nu måste jag ju erkänna. Och det här kan komma som en chock för folk. Men jag bryr mig inte i liksom hur Mackenzie Davis ser ut. Att om jag måste kommentera om hennes kropp. Och jag vet nu inte vad det har att göra med hennes prestation i filmen. Hon är ju nog ganska snygg. Så att maybe you fags need to give it a rest. Uh, men att det som jag kanske har problem med. Jag förstår inte varför den där karaktären är där alls. För att det känns yeah. som att man. Eftersom vi skickar tillbaka en Terminator i tiden så måste vi skicka tillbaka en annan Terminator i tiden. Men hon är inte en Terminator. Okej. Okay. Mm. Men hur skulle det vara om vi skickar tillbaka en människa a Kyle, uh, uh, Kyle Reese? Som vi yeah. gör i första filmen. Mm. Nej. liksom Vi har ändå skickat tillbaka en soldat. Alltså vi ska, så måste vi göra någonting annat. Hur skulle det vara om det skulle vara en människa med cybernetiska implantat? Okej. Okay. Hur fungerar det? Yeah. Varför var Vi vet att hon är snabb och schyssta och hon har liksom lite trådar i armen yeah. och så där. Men liksom, vad betyder det? Och hur har ni den här teknologin? Yeah. Uh, vi vet yeah. vi ska liksom aldrig förklara det här. Men varför har ni det i filmen då? Yeah. Uh, liksom, ja, ja, precis. jag förstår att mm. ni vill ha någonting som slåss nu mot reven men att alltså, som yeah. men ni har ju Arnold där. Ja. Och, och, och nu nu så ni Ni har Sarah plötsligt. Connor där. Ja. Ja, exakt. Räcker det inte, tydligen inte. Mm. Det, alltså, det, det, det, det fattades bara att de skulle ha en, en, en föråldrad T-tusen där ännu som på något sätt skulle komma uh, kommit med i, i, i striden plötsligt. Ja, Robert Patrick kör förbi en truck och liksom att <laughs> I'm too old for this shit. Far <laughs> ja, eller ser, ser vad den här nya... Nu är Rev9 i tycker att det helvetet kommer du att försöka käla min... Ja. <går> min strålkastare, bara ja. kör rakt in i den Jag skulle kunna tänka mig att han tar en titt på den här Reven och hans jävla skal Bara som spärrar upp ögonen och sen vänder om och så, nope, ja. nope, nope, nope, nope, andrar ja. iväg Ja, men, jag, men, men faktiskt att alltså, Robert det, Patrick det var den enda som hade lite käl kvar och sa att nej, jag vill inte vara i den här filmen, thank you very much ja. ja, alltså det skulle vara intressant att veta att hade de någon en fråga eller närma sig honom eller, eller fanns det en idé att ta med Robert det, Patrick enda som i jag den här var, filmen enda som jag var, var väl en ganska lång tid plan att ta med liksom Edward Furlong och det blev väl lite eh, jo Lite sådana här awkward när typ uh, Cameron hade sagt att jag, Edward Furlong ska vara med, Otoli. Totally. Sen var han inte där och så. Som alla lite sådana, what the fuck. Ja. Och Tim Miller, ja, och liksom det han, Och James var liksom hans likes-fans ju med. Jo, ja, hans likes-fans <laughs> med. Men, men, men ja, men, ja. men vi får. Vi får... Inflika en sak som jag tycker att skulle funka så mycket bättre att också förklara lite den här, Det här cybernetiska då, Förstärkande av, av den här karaktären Grace Om alla var så, Ja, hela filmen igen ja. Bra uh, Det är inte kanske den Terminator-filmen vi vill ha Men definitivt den vi förtjänar <laughs> Ja, exakt ja. Uh, det, men, skulle, varför, liksom, det här med att hon hela tiden Ska ha den här medicinen Äh, ja. äh, även, om, även om hon sen i vissa hon inte, inte alls behövde, det. behövde den ja, ja. Ja. så varför, varför inte varför inte ha sagt då att, hej, att den medicin hon behöver är någonting som förhindrar avstötningsreaktionen i kroppen för det skulle, det skulle liksom tyda på att okej okay, jag opererar in en massa främmande saker i henne för att förstärka henne och ge henne den där, den där extra som hon skulle behöva för att klara av sitt uppdrag men det kommer på den kostnad att hennes egen kropp försöker göra sig av med det här. Skjuta det ifrån sig. Och sure. hennes, hennes enda möjlighet att försöka klara av det här. Så är att hon måste ha tillgång till en sån här medicin. För jag tänker för det här, det här är ju en, en process som sker vid, liksom vid transplantationer. Sure. Sure. Alltså jag tycker jag bara, jag tycker jag bara, nu slår det att det, så det, skulle, det skulle också förklara liksom en, en liten del av det där Inte skulle förklara hur de har tillgång till det här och varför det gör så här men, men det skulle kunna ge en sån här Föra till en sån här, i mitt tycke, liksom en förståelig grej på det här liksom Desperationen som de då antar jag försökte föra fram här Men som ändå nu sällan framgick och inte heller liksom visade sig vara något desperat försök egentligen men som, för det första, att jag förstår om du nu liksom skickas tillbaka nu då, om vi, yeah. det är som bokstavligt i sekunderna efter den operationen har gjorts, så känns det som att, ah okej, okay, jag är liksom förstärkt och liksom så fucking bra, jag kan liksom snurra runt och göra de otroliga fantastiskt koreograferade CGI-fighterna, yeah. väl i fabriker som på bilar som etc. Ja. Vi vill ju att publiken ska tro inte jag menar, men god damn, det vet nu redan att hon inte är så att whatever. Så det känns ju som att, igen, varför skicka tillbaka folk som typ minuterna innan liksom nya John Connor blir mördad? Och det andra är liksom skicka henne tillbaka typ en dag före som kan som, typ, gå till något apotek yeah. och liksom att hej, att, uh, jag, jag lider av um, allt och jag skulle behöva liksom, det här och det här och det här. Ja. Yeah. Så du vet när man börjar som tankat slut så kan man ha en liten gott på sig där man som, okej, okay, hej. Hey, um, Danny. skulle du kunna sticka mamma med den här sprutan lite för att, you know, God damn. Och så gör hon det för att, om inte hon som utgår från, men det är en strid och så är det bra, alltså. Ja. Så det är ju lite dumt. Mm. Och att, och att, Var att, och att, och att, att, att som att hon kan som Vasem yeah. awesome för en kort stund och sen så bränner hon ut och I get that. det är ett ganska smart koncept yeah. som igen ganska förtjänstfullt yeah. använda i tidigare och bättre filmer i andra kategorier men det känns ju som att om du sätter in som en nackdel en väldigt uppenbar nackdel som en karaktär yeah. har så att borde den här karaktären som försöka att som överkommer, den minimera skadan från sagda nackdel det känns som ganska mycket att sätta alla ägg kår en nu är jag tillbaka, oh god damn, hon dör om en halv sekund, jag måste väl rush och sen så oj vad de sparkar så flyger runt och kastar kedjor på varandra fan vad häftigt, jag har aldrig sett någonting liknande oj den där bilsen och de körde jättefort oh my god, det var så häftigt och sen blir hon yeah. så sjuk, oj god empati för den här tjejen som inte har någon personlighet eller bakgrund och bara en liksom hop med attribut och sen någon sjukdom yeah. eller något behov som vi inte förstår, oh my god mm. karaktäriseringen yeah. uh, att det är som alla karaktärer som bara klädeshängare, där man som bara hänger en massa är jätteatletisk är från framtiden tycker om Sara konnor. Um, är också sjuk med uh, diabetes och, uh, och insert topical mm. disease here. Yeah. Mm. Okej. Okay. Uh, men det bygger ju som inte som på sätt och vis någon slags emotionell bro i mig. Att som att oh, jag, jag känner för den här karaktären. Jag med den här karaktären. Och hon måste insulin när hon är låg på blodsocker? Mm. Ah, Okej. Okay whatever det, det, det låter säkert bra jag har hört att folk lider av diabetes så det, känns, det måste ju vara det här borde jag engagera mig i på något vis mm. jag önskar att ä, folk yeah. ä, inte har diabetes ja. mm. see you're a good person du förstår Terminator Dark Fate så mm. Mm. men mm. är det dags att liksom, veta våra tungor på och resen som är Arnold svart så Ja, Ja, att ja. ja. alltså, vi inte kan vi inte kan vi avsluta det här. Den här, den här färden inte i det mörka ödet utan att. Jo, det kan vi. Du, du, du, du, du, du, du. <laughs> ja, det var om något, det om nånting var en avslutning. Nu är det slut. Ja. Oh. Ehm. Uh, mm. Ja, men, när de träffar Arnold, mm. också känns som ja. när filmen egentligen börjar. Uh, och, då, och då är det här ju den sista tredje delen av filmen. Ja. Mm. Så... man är ju kanske lite så där att... What, what were you doing exactly? Att den här filmen så följer jag känner lite i den här samma lådan som Gemini man för två veckor sedan. Att det fanns ju ett skäde fast Nikolaj satt bredvid mig uh, och höll min hand i biomörkret som jag faktiskt som bara stängde ögonen som, ah, I can't listen to this nu uh, när liksom uh, framtids och liksom gamla Sarah Connor höll på att åt någonstans efter, yeah. efter de hade flytt från liksom Raven-för-äntegången som är bara liksom stängde ögonen och så fuck. Och sen så förblev de stängda några minuter. Men jag hade en kort men välbehövlig powernap. Um, och det var väl kanske en kvart 20 minuter innan de äntligen kom till Arnold. Och att eftersom det var som den enda grejen som inte hade hänt än. Så satt ju jag och förmodligen varenda. Någorlunda läsbegåvad person i spiosalongen. Och väntade, men snart måste väl Arnold komma nu då. Och plötsligt ja. kom han all over the screen. Uh, men det ja. sagt uh, var det lite budget Arnold, mm, kanske lite. Det som är stör mig mm. här är att konceptet av en terminator ja. som har som fullbordat sitt uppdrag och inte riktigt har något ja. annat att göra och som ja. sen av någon anledning bestämmer sig för att i princip börja undersöka det mänskliga ödet eller kanske, ja, ja, och, det kanske, det mänskliga och kanske infiltrera ja. det mänskliga ödet sure. och att liksom, det var ju synd att det gick som typ två minuter när de började göra honom till en meme där liksom, ja. mm. att det var bara som så funny och att I guess Arnold gjorde alla de här grejerna och, att, och jag säger att liksom, yes, det var väl kanske lite roligt det var kanske lite underhållande men som de hanterar liksom, den här grejen så ovärdigt och så barnsligt. Att det blev ju som bara att. Yeah. Gay. Mm. Att liksom. Mm. Oj vad yeah. de säljer gardiner. Vilka färger i vardagsrummet. That's funny guys. That's, that's really funny. Yeah. Alltså, where do you yeah. come up with this shit? Alltså du yeah. gillar ankerman eller hur? Oh. Vilken bra komedi. Mm. Alltså sannoliken taket av, av man någonsin. Ja. Hej, har du sett ja. Sausage Party? Mwah! Att komedi guld med Seth Rogen. Så All ja. kill you men... in your sleep. Ja, Så, ja uh. alltså det, där, det, det där detaljen att mm. den här maskinen då att jag egentligen liksom skapar ett eget medvetande mm -hmm eller en, en motsvarighet i det här så är ju en så egentligen alltså det är ju en enorm sak om man tänker på det här på på liksom de här liksom storyna. så här långt men, men just som du sa de, de nämner det här och sen är det sådär liksom att jaha okej, okay, låt Sarah Connor vara arg nu ja, men... eftersom det här visar sig vara just den uh, modell Uh, 101 som dödade John Connor i mm. början av filmen. Ja, nu... So, ja. So, och plus att det här öppnar ju sen för en följande fråga att hur många andra sådana här uh, modell 101-år kan det finnas på, i olika delar av världen uh, som ja. i princip plötsligt får höra att, ah ser du, nu var det Karl där borta som klarar av det här uppdraget men vad gör då vad gör då Ruben och, och, och Stan och, och Charlie och för den delen Benedikt Ja, oh my god, sjukillkärni. Att... <laughs> ja, <laughs> det, var, ja det, det var en grej som jag kom på först nu som mm. så att mellan nu då äh, liksom T800 eller Karl. Ja. Och nu då Reven som kommer tillbaka ja. i den här filmen. Så man har ju som getts intrycket av att Sir Connor har ju som tagit ner en massa Terminators mellan då och nu. Äh, jo, jo, så, så antyds det, ja. Så min fråga, vilka jävla slags Terminators har han då? Alltså ja, det är ju det. För och att och liksom... vad, har, vad har de kommit till, till till världen så att säga eller till, till nutiden tiden eller liksom här under åren? Vad har de haft för uppdrag? Alltså, jag utgår, liksom, nu har jag ju använt då mitt monstruösa intellekt och liksom kommit fram till att ah, kanske det fanns andra så att säga John Connors nu då. Att, liksom, ja, Det kan ju vara ja, att det bara. Att, att den är bara andra. den mm. senaste så här. Ja. Uh, så. Men vad whatever, lull. Att, liksom, det spelar inte så stor roll. Men så här tänker jag. Och nu vet jag jag går ju som med logik. Så att det här är ju som främmande mark för de flesta. där Däribland våra lyssnare. var varningar gmail.com. Berätta vilken pompös fitta jag är. Att, så 1984 så kom liksom T-800. Ja. Men redan liksom, 1991 så kom... Uh, T-1000. Robert Patrick. grej. Så det är ganska osannolikt varför de skulle skicka en T-800 döda John Connor. Att jag förstår att de skulle skicka den på grund av den emotionella kopplingen som blev byggd. Alltså John Connor såg honom och liksom, det Men att den går ju bara fram och skjuter honom. Så varför skulle de skicka en T-800 istället för en T-1000? Ja, precis. En som har tagit, tagit den här t 800 yttre. Till exempel. Till, ja. ja. Så att man skulle bara kunna tänka som på ett sådant sätt. Att liksom att, men i så fall så skulle de ju bara skicka T-tusen. Sarah Connor hade inte en chans mot en t -tusen. Ingen mm. hade en chans mot en t -tusen. De hade ju som egentligen bara tur och plötsligt så ja. fungerar det typ allting där i slutet. Inte helt ja. annorlunda från hur den här filmen visar sig. Men att som... Mm. Uh, och, men sen nu då i och med den här händelsen av, då, av det mörka fatet nu då. Så ja. de har ju inte en chans mot Reven. Att vad de än gör så fungerar ju inte. Mm. Sarah Connor är ju i princip helt värdelös. Hon gör att hon uppehåller den och hindrar den från att uh, skjuta i några gånger. Ja. Och, att, mm. och så frågar ju någon smart person då, men rycker in det då? Ja, men som hela, hela grejen att de är henne som någon sån här Terminator-killer. Ja. Så vilka jävla Terminator har hon döda? Och i så fall hur? Ja. För det känns ju som hennes ja. bästa lösning på allting här, men men vi skjuter väl dem vilka vapen vi har till yeah. hand. Ja. Really? Ja, ja, ja. Is, is this ja, ja. how you kill the other ones? Ja, ja, ja hon talar om att hon ska, ska skapa fällor för dem och liknande men i en kärdel det visar no, sig. Nej, men i ett skär mm. så försöker de ju skapa en killbox. Och sen är det ja. som att, well, det funkar inte. Och sen så är de ju som fucked igen. Så ja. att Alltså hon är ju som inkompetent. Så att antingen så står hon där och som vrål ljuger, Att hon typ jag har inte gjort någonting på den här tiden. Eller att Carl bara skickar ja. sms från att fittas. Och så får hon dit och så är de båda liksom som att. I som aldrig kommer med i och så säger Arnold Schwarzenegger här med att Hej. Hej. Alltså du vet ju jag vet ju. Det fanns ju ingen annan Terminator. Jo. Så att liksom det här, liksom att du står och big dikka nu för de här, så det är ju bara för att du verkar jo. Så att liksom fuck you. Nej, nej, fuck you. Nej, no, nej, no, fuck you. No, no, fuck you. <laughs> och, så, och sen har de väl liksom het hot sex eller någonting för att Arnold vill utforska och Linda in det här har officiellt ingenting bättre att göra. Så att det, igen, det är ju som bara med nonsens som inte håller någonstans. Mm. Och det är ju som bara ännu som liksom ett sådant här äh, ganska klart bevis på att ja, men, Vito, liksom Sarah Connor, liksom, what the fuck are you doing? Liksom, varför är du ens här? Att yeah. i det makes sense i liksom två år att hon var ju som en sån här paramilitär liksom galning. Därför yeah. att hon väntade i yeah. princip på judgment när hon försökte lära John Connor överlämna strategier. Precis. Och att men som att hon har fortsatt den här tillvaron efter för att hon börjar få några random sms och Som att, oh why? And yeah. how? Alltså, yeah, yeah. det är alltid det här hur. Som konfunderar både mig och tydligen filmskaparna. Det är, liksom att, det är ju en fucking film. Så att show, don't tell. Yeah. Men om du absolut inte kan show. Försök åtminstone på den här telldelen. För ibland skulle det vara mm. jätteintressant att äta. För annars kan ju Arnold bara stiga fram och. Och liksom, hela min familj. Här är liksom Lilla Arnold och här är Arnie Barney och här, och här är A A A Arty, Och här är som alla andra som börjar på A28 stycken. Och sen då så skulle jag liksom med munnen formad som ett O försöka sätta ett frågande hand i vädret. Och som att men, att liksom varifrån har du fått spermier nu? Men det verkar som att jag är som den enda liksom, ultrahomosexuella personen närvarande för alla andra, liksom att okej, okay, <laughs> Terminator har barn att som mm. vill ni veta varför? Ja yeah. Vill ni veta varför? Yeah. Lysom, yeah. You're okay with this yeah. men, men Terminator kan inte flyga, det märker inte någon sens att yeah. han flyger iväg med sina egna vingar där, what, what the fuck? Mm. Ja men alltså du förstår inte alltså, med, liksom kraften av vänskap oh shut up, vi... <laughs> Alltså, satan, liksom, du kan ju bara sätta in random shit. Plus att, ja, man måste väl se sådana här filmer för att förstå liksom, hur bra liksom, originalet och liksom, Terminator 2 var. För yeah. bara till exempel att alla nu som liksom, påhakar den liksom, jagtsekvensen. Att till exempel när den här säna riktigt i början när de far runt på någon jävla liksom lastbil och shit. Då. Jag vet inte hur många gånger yeah. satan den här raven jagar dem med någon satans lastbil i den här filmen. Jag säger trä men hur nås det kan ha varit 3000. I don't give a fuck. <laughs> alltså, och varenda en av dem är som att här kommer den här Terminatorn. Mm. Och här kör de undan. Mm. Och ibland så skjuter de yeah. och kastar och liksom gör parkour på bilarna. Wow. Mm. Ja, jag tror vi hade den här deja, den här vuen, men att som, ja, igen, yes. oh, okej. Okay. Alltså, right. Jag fick inte riktigt nog som första två gånger. så att det yeah, är awesome, ja, oh, fatt, fatt, fatt. Och så tänker man på, tänk den där scenen i tvåan där Ano liksom flyr med jan Connor från det där köpcentret. Så tar de på motorcykeln och de börjar köra nära i de här akvedukterna. Och just yeah. de prov de har säkrats komma att äta i en fucking lastbil och kör efter dem i en liksom tight ställa där han kommer att mosa dem. Om han liksom yeah. får tag på dem. Ingen fancy CGI. Yeah. Liksom bara liksom god damn liksom bra filmmaking. Och det var liksom en absolut terror. Ända tills ögonblicken yeah. han låg och sköt ut ringen. Och man får säga tättusen. Han bara vandrar ur branden och är okej. Okay. Wow. Yeah. Här är det som bara att, oj nej nu kommer han. Yeah. Ja. Oj, mm -hmm. oj, titta nu är vi uppe i ett flygplan. Mrr. Och titta, nu kommer en attackhelikopter. Mm. Och titta, nu är vi en Jeep som hoppar ut ur flygplanet. Mm. Och nu så kör vi Jeepen under vattnet i en damm. För att, du vet, fysikens laga kan bara gå och ta sig i arslet. Eller i reven om du så vill. <laughs> att, massan, what is going on? Mm. Men Arnold. Arnold var nog bra. Ja. I det var så bra att Arnold var här. Det var faktiskt liksom, jag, jag, jag säger det. Jag kände det. Det var det enda som var liksom lite redeeming för mig. Jag gillar att se Terminator igen. Och att jag liksom. Oavsett hur, mycket, hur dumt det var. Hur särpe det var. Så var det intressant. För det här var liksom att en Terminator som var Var hade ingenting att göra? Vart gick den? Den ja. gick hit? Den skapade ja. familjen undersökt, Det mänskliga tillståndet. Kanske liksom sin egen lämnad. Här. Är där jag börjar bli arg. Därför jag känner som att kan otroligt. Ett otroligt bra tillfälle att undersöka. att Kan en maskin lära sig kärlek? Kan en maskin lära yeah. sig ånger? Eller liksom. Yeah. Om man fick ju Precis. som. Och att, jag, menar, jag antar svaret är ja. För att som med undantag. För att liksom börja stå och lipa högljutt. Så Arnold liksom offrar sig själv. Av ingen annan orsak än att men, det var väl hemskt att jag dödade din pojke Sarah. det var ju inte så nice. Yeah. Mm. Så, men, men why? Att han skulle ju alltid kunna säga ja som weapons, no fuck off fuck off you. Yeah. Alltså, ja. yeah. att, jag menar inte, inte säga varför han skulle behöva offra någonting för de här människorna egentligen Annars mm. än att det är väl det som Terminator gör för han gjorde det i två år. men Uh. Mm. Eh, alltså, ja, det ju ibland, ja. De, de hade, de hade det, men så, en så en, en bra. Men det skulle ju inte falla, kanske falla in någon samma saner. Men det skulle kunna ha en riktigt bra, så en ganska introspektiv story där. Jo, men det är ju de utforskar ingenting, att hur kom du till ja. det här? vad har du ja. gått igenom? Vilka som slutsatser och vilka uppenbarelser har du kommit fram till? Det här är som yeah. jätteintressant filosofisk Shit! Men det är liksom för yeah. fucking inkompetenta och barnsliga för att ta det här. Så det som är mer att, okej, okay, här är en Arnold-robot som liksom inte har någonting att göra och sen blev han snäll. Det är ju basically Ja. Yeah. Så att, yeah. ja men det är just att allting är som så fucking basic. och Allting är som så satans liksom, redaktiv. Liksom, allting är som Sådöm kan med liksom mycket bättre och väl en engelska ord att det är som det är liksom en otroligt fattig mans en otroligt fattig en otrolig liksom slicka jorden under stövlarna för näring fattigmans film som försöker liksom emulera de bästa delarna av Terminator 2. Och att yeah. det är faktum att Arnold är där och är gammal och liksom väder Uh, bara försöka sitt hårdaste att inte säga alla sina bevingade uttryck. Så det gör den här filmen inte bättre utan det gör den på något vis ännu mer sorglig. Att som riktigt sådant oh man, att wh why? Yes. Liksom, why the yes. fuck? Liksom, seriously? Mm. Liksom, det gör hans rolltal som The Terminator så mycket fattigare om man bara liksom ja. får som sådär att Åh, liksom du din gamla prostituerande österrikare liksom, why? är det värt det? Mm. Men det, alltså det är ja. omöjligt att göra en till Terminator de kan inte, alltså det går inte och jag jag bara som ber men... att sluta please, yeah. please stopp! Yeah. Ja, och, och för att vara, alltså om man tänker att var Terminator 2 sluta ja. så, så framgick det ju att de hade de, de hade stoppa det här Judgment Day mm. de, de hade, och, det, och det slutade ju med att det fanns liksom en massa möjligheter mm. men, men det var det var ingenting var liksom färdigskrivet mm. uh, och nu den här filmen så slutar ju med att ja, na, men hej, det här Legion kommer ju att komma för mm. inte hade det ju ändrat på någonting. Nej, det, har vi gjort det, hade, ju bara, det hade ju bara sett till att uh, Danny skulle vara vid liv, vilket ju var klart från första början, för att det var hon som var där och räddade Grace. Ja. Att, men men liksom det, det var ju inget tal om det där att ja, men hej, hur kommer legion nu att börja? Vad ska ni börja tackla? Liksom, att, att den öppnar liksom igen för det där att hej, ska vi ta här följande det är som Terminator uh, A New Light eller något liknande no, Det fanns en väldigt rasistisk post uh, jag tror på IMDB uh, som för övrigt rätar sig att det var så mycket mexikaner och spanjorer i den här filmen, och det här är en amerikansk film America, fuck yeah och och jag menar, mina ögonbryn gjorde ju den vanliga dansen när de typ försökte hoppa av pannan, men att det var okej. Men mm. i nästan samma andetag så gick han och sa att, uh, eftersom nu både Arnold uh, och Linda Hamilton är med i den här filmen, så ska det väl yeah. anses nu då som att ge någon slags legitimitet att, hej guys for realsies, att James Cameron har som satt sin hand på den här och och sa att nu, nu må han fortsätta så att de kommer väl bara liksom kasta på en massa filmer och de kan ju inte göra Skynet för att som du sa Skynet har ju som sprängts och liksom äh, gjorts bort med i liksom tvåan ja men nu har du ju Legion och Legion är ju mycket hemskare. Bara till namnet än Skynä. Men Legion, det betyder ju som jättemånga. Så att som, oh my ja, god. They are, they are coming, they are coming all over. Ah, till i robotsperma. Så att can't wait. Ja, jag hoppas att uh, både Linda Hamilton och James Cameron är med. Kanske kan de gräva upp liket av både Edward Furlong och Robert Patrick. Och, så vi har hela liksom, familjen tillsammans. Kanske kan de gå ja. liksom Uh, avsluta folk i sina rullstolar så att uh, I can't wait. Tänk vad häftigt när liksom uh, Daniela uh, Ramos uh, träffar. Liksom John Connor. För han var inte död. För det var egentligen en robot av John Connor som, som körts Och John Connor ligger egentligen en vuxen mans kuvös någonstans. Och vi håller nu på liksom, med ett två månader intensivt program för Edward Furlong där han inte får knarka eller vad säpe. Och snart kommer han. Och guess what? Han är nu en bodybildare och, och han kommer att gifta sig med en bodybuildare som är från framtiden och genetiskt, cybernetiskt förstärkt och de kommer att ge barn de kommer att ha barn och det här barnet kommer att se ut som Arnold och Arnold kommer att vara så awesome att de gör honom till en Terminator han blir den första Terminator och så skickar de tillbaka den med Legions hjälp och sen så bor de hos en familj som heter Skynet och Skynet blir en robotmandator och sen gör de Arnold och sen är det igen och sen är det cirkulärt men sen ska vi göra om allting för James Cameron tycker inte om det så gör vi en ny tolkning så. No. Någonting sånt. Men det, är liksom att det finns som. Eftersom det inte finns någon skam och det är inte som finns någon än på uh, hur mycket pengar de vill göra, så Terminator blir en sån där Evighetsfranchise också. Det blir som exakt som typ Star Wars, och, och det kommer att pågå yeah. i all evighet. Och det kommer bara bli sämre och mer urvattnat och mer reduktivt och mer. Som generiskt och att i något skäde så kommer det bara att bli, liksom bli att varenda film är liksom en, en Hail Mary som försöker liksom göra Empire Strikes Back men förlorar alla som så här meningsfulla punkter och referenser och samma sak nu blir det då antar jag att eto Judgment Day att alla nu då försöker göra liksom sin tolkning av med, hur var det nu då när Miles Bennett Dyson var där och sprängde Skynet hur kan vi göra det här så uppenbart som möjligt Som att göra en direkt copy paste yeah. oh, ja ja vet jag. Mm. Det, det, det är ju det är ju det är ju bra att, <laughs> att, yeah. att yeah. ja nej yeah. inte vet jag jag kan vänta kanske kan jag faktiskt jag kan jag kan vänta i alla fall inget inget ingen bråt ska för mig att om det här är den sista Terminator-filmen, serien, samlakoten, tuggumminna så är det riktigt bra för mig att let it die. Let it be terminated. I, I, I'm good. Ja. Dark fate, you will always die. Fuck så. <laughs> Precis. Ja, och jag tror att i och med det där så måste vi väl följa en, en Terminators råd då, och också avsluta den här, den här recensionen. Alltså jag tittar på min user interface Och När frågan kommer Vill jag diskutera den här filmen mer Så verkar det enda logiska svaret Jag har i min lista Fuck you asshole Ja så, ja, ja. ja nej men det var, då var, då var det ju nog Critical failure Imminent ja men uh, tydligen så har ju nu Någon algoritm värderat den här filmen Som en förlust för den har ju inte äntäckligt gjort tillbaka sin, sin budget okay. och du vet om en maskin kan lära sig värdet av en shitfilm. kanske vi människor också kan minns han